Утрина молитва на ученика Господи Боже наш, душата ми е трепетна пред светлината на новия ден, който ми озарява. Благодаря Ти, че ме пробуди в ранина, когато те славят разумния човек, птиците и чистите цветя. Благодаря Ти, че ми подаряваш и този ден живота и ме зовеш да продължа своята работа здрав и обновен. Благодаря Ти, че ми даваш условия да изпълня добрата Ти воля и да я изявя с любов и разумност, като послужа на моите брати и сестри. Моля Те, дарувай ми присъствието на благия Си дух, да служам като предан син Твоето ръководство и душата ми да не се отклонява от закона Ти. Дай ми сили, будност и любов, да живея за цялото мое и общо повдигане на всички човеци, на всички същества и за идването на Царството Божие на земята. Нека вечното слънце на Твоята любов озари с делината си моята душа и душите на всички мои брати и сестри по лицето на земята. Нека Твоята любов Мъдрост и истина, правда и добродетел зацаруват в живота на човека. Нека всички човеци станат едно с Христа и светлите ангели, едно с теб и великото бяло братство. Амин.